שיר השירים, פרק ז' שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית, כמחולת המחניים? מה יפו פעמייך בנעלים בתנדיב? נדיב? חמוקי ירכייך, כמו חלאים, מעשה ידי אומן. שררך, אגן הסהר, על יחסה המזג. בטנך? ערמת חיטים סוגה בשושנים, שני שדיך כשני עופרים תאומי צבייה, צווארך כמגדל השן, עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים, אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמאסק, ראשך עלייך ככרמל, ודלת ראשך כארגמן, מלך אסור ברהטים, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים? זאת קומתך דמתה לתמר, ושדיך לאשכולות. אמרתי, אעלה ותמר, אוחזה בסנסינב, ויהיונה שדיך כאשכולות הגפן, וריח אפך כתפוחים. וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. אני לדודי ועליי תשוקתו. לך, דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים. נשקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים. שם אתן את דודי לך. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים, חדשים גם ישנים, דודי, צפנתי לך.